Selaku pengerusi majlis pada malam ini Alphabil yang berbahagia Kekanda saya Abang Weh Selaku yang dipertua pas Kawasan Kemaman Alphabil yang berbahagia Kekanda saya, Sedara Hanafiah Ramli Timbalan yang dipertua PAS Kawasan Ahli-ahli jawatan kuasa PAS Kawasan Kemaman Seluruh kepimpinan PAS Kepimpinan dan penyokong-penyokong Parti Keadilan Rakyat Tua rumah sekeluarga Anggota-anggota keselamatan Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini Marilah sama-sama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita dianugerahkan oleh Allah untuk memperjuangkan Islam dalam keadaan aman. Dalam keadaan yang baik. Walaupun kita melihat musuh kita daripada amno dan barisan nasional mereka cuba mencipta mencetuskan keganasan mencetuskan satu keadaan yang tidak boleh diterima oleh akal manusia suasana yang menolak suara rakyat seperti yang berlaku di negeri Perak dan saya teringat apa yang berlaku di negeri Perak hampir sama dengan apa yang berlaku di bumi Palestin pertembungan yang berlaku di antara parti patah dengan sebuah parti yang dinamakan Harakah Al-Muqawamatul Islamiyah ataupun Hamas. Ketika pergelutan politik berlaku dalam pilihan raya dua tahun yang lepas. Apabila Hamas mencapai kemenangan... Hamas mendapat undi majoriti khususnya di Semenanjung Gaza. Kita melihat bagaimana parti Fatah yang dipimpin oleh Abu Mazin mereka bertindak. di luar daripada batas perundangan Abu Mazin ataupun yang lebih dikenali dengan Mahmud Abbas mereka sanggup berbincang dengan musuh-musuh Islam termasuk Amerika termasuk Israel bagi mengadakan satu plan satu tindakan bagi menghancurkan perjuangan Islam di bawah Hamas dan juga Izzuddin Al-Qasar inilah perjuangan yang tidak berasaskan kepada agama perjuangan kalau semata-mata mementingkan menang dunia menyebabkan seorang manusia akan bertindak sewenang-wenangnya tidak ada di dalam kepala mereka dosa ataupun pahala tidak ada di dalam pemikiran mereka keberkatan di sisi Allah Subhanahu SWT yang penting mereka ingin mencapai kemenangan dalam suasana bumi Gaza yang ada pada hari ini diserang oleh Israel diserang oleh Yahudi yang menjadi musuh yang ketat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita melihat Orang-orang yang tidak memperjuangkan Islam, mereka mencari kesempatan. Yang amat mendukacitakan umat Islam. Yang amat memalukan kepada dunia bukan Islam. Banyak perkara-perkara yang memilukan hati kita termasuk sebahagian daripada pungutan derma yang dipungut oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional tidak diserah kepada Hamas sumbangan ini sampai ke Tebing Barak, bukan sampai ke Bumi Gaza sampai kepada UMNO di Fulustin ini realiti yang berlaku saya di dalam rombongan baru-baru ini selamai sembilan orang saya mewakili Dewan Ulama Pas Pusat mencari derma kami sembilan orang dalam waktu yang singkat kurang lebih dalam waktu lima hari sebelum daripada kami bertolak Alhamdulillah kita dapat mengumpulkan sebanyak 218 ribu. Kita bawa. Dan saya diamanahkan untuk menjadi ketua rombongan. Saya mengatur jadual pertemuan dengan pimpinan Hamas. Di peringkat awalnya... Pertemuan dijadualkan berlaku dengan ketua Hamas tetapi oleh kerana Al-Fadil ketua Hamas pergi ke Yaman di waktu itu maka kami dihantar oleh orang yang ketiga di dalam Hamas Al-Fadil Asyik Doktor Musa Abu Merzuh Kami mengadakan perjumpaan Dan saya mewakili rombongan daripada Malaysia menyampaikan ucapan Kemudian mereka menyampaikan ucapan balas Kemudian mereka membuka persoalan dan banyak persoalan-persoalan daripada rombongan Dikemukakan kepada kepimpinan Hamas Apa yang ingin saya sebut di dalam ucapan pada malam ini Ketika kita melihat serangan daripada Israel Yang begitu dahsyat mereka menyerang bumi Gaza yang begitu sempit. Semenanjung Gaza yang selama ini dikepung oleh Israel. Dan yang mendukacitakan kita untuk makluman bukan saja Israel yang mengepung. Bahkan sebahagian daripada pemimpin negara Arab. Ini yang mendukacitakan. bumi Gaza yang dikepung sejak beberapa tahun yang lepas tidak menerima bekalan-bekalan yang cukup mereka tidak menerima bekalan persenjataan tidak ada apa-apa di bumi Gaza kita rasa apabila bumi Gaza diserang begitu rupa semangat pejuang-pejuang Palestin, -pejuang semangat pejuang-pejuang daripada Hamas dan Izzuddin Al-Qassam semacam lumpuh ini kita lihat daripada luar tetapi apabila rombongan kami datang Ucapan daripada Syekh Abu Musa Musa Abu Merzuk Beliau mengatakan bahawa Bermula daripada serangan Yang diserang oleh Israel Daripada satu Muharram Seolah-olah Israel ingin menyatakan bahawa Tahun baru Hijriah yang disambut oleh umat Islam pada tahun ini mesti disambut dengan darah. Mereka menyerang. Yang terbunuh kanak-kanak, wanita, orang tua yang tidak berdosa dan sasaran daripada Israel, mereka menyerang tempat-tempat awam. Mereka menyerang hospital menyerang sekolah-sekolah menyerang pusat khidmat masyarakat mereka menyerang pasar-pasar mereka menyerang kilang-kilang makanan yang dimiliki oleh Hamas yang dimiliki oleh rakyat Palestin kalau kita lihat daripada luar semacam penduduk di Palestin ini lumpuh tetapi apabila kita mendengar ucapan daripada pemimpin Hamas, saya masih ingat lagi ucapan yang cukup membara di dalam jiwa umat Islam. Mereka mengatakan di sepanjang perjuangan Hamas, apabila Hamas ditubuhkan, oleh al Muhammad Yasin sehingga kepada hari ini perjuangan Hamas yang paling gemilang yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Palestin ialah di dalam serangan Israel baru-baru ini Apabila Israel mula menyerang bumi Gaza ramai pejuang-pejuang Hamas yang berada di bumi Mesir yang berada di Lebanon, yang berada di Jordan, yang berada di Syria. Kerana mereka keluar cari makan waktu aman, waktu damai. Syekh Musa Abu Marzuk mengatakan bahawa di bumi Mesir sahaja kanak-kanak di bawah umur 15 tahun yang duduk di Mesir bersama-sama dengan keluarga mereka kanak-kanak umur 15 tahun ke bawah mereka balik ke bumi Gaza waktu peperangan bukan mereka lari waktu aman mereka berada di bumi Mesir apabila berlaku peperangan mereka balik ke Gaza Syekh Abu Marzul mengatakan tidak kurang daripada 40 ribu Remaja bawah 15 tahun di bumi Mesir sahaja Balik ke bumi Gaza semata-mata untuk mencari syahid Benar apa yang disebut oleh Al-Fagil Ustaz Hazri Di dalam ucapan memang benar Bukan seorang, bukan dua orang kanak-kanak Tetapi puluhan kanak-kanak, ratusan kanak-kanak Yang kudung anggota mereka Ada yang terkena dirangkap sama Ada yang dibom oleh Israel Dan ada anggota mereka yang dipotong oleh tentera Israel secara kejam bila mereka balik bertemu dengan keluarga mereka Yang pertama sekali keluarga mereka mengatakan bahawa Mengapa kamu tidak mati syahid Walau macam mana pun keluarga mengatakan alhamdulillah anggota yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada jasa anggota ini menjadi saksi di hadapan Allah mereka mempertahankan bumi Masjidil Aqsa Inilah dia semangat yang berlaku di kalangan penduduk Palestin di kalangan pejuang-pejuang Hamas di kalangan pejuang-pejuang Izzuddin Al-Qasar yang menjadi sayap penting kepada Hamas dan inilah dorongan daripada mereka satu tanah perkuburan di kawasan Khan Yunus Khan Yunus salah satu daripada kubur yang menerima syuhada yang begitu ramai. syuhada yang dikembumikan dengan pakaian mereka, dengan darah mereka tanpa dikapankan kerana mereka gugur syahid. Sejak puluhan tahun bermula daripada penubuhan Hamas dan pejuang-pejuang Hamas ini Mereka bertembung dengan Israel Sekian lama Hamas Mengeluarkan syuhadak yang begitu ramai Sebahagian daripada syuhadak ini Dikafankan di tanah Perkuburan Khan Yunus Di dalam peperangan baru-baru ini Bagaimana Yahudi Mengepom kawasan kubur Kononnya kawasan ini Ada senjata yang disimpan Menyebabkan mayat terkeluar. Bagaimana umat Islam di Palestin seperti mana yang dinyatakan? Mayat-mayat syuhada apabila terkena bom walaupun mereka bubur. Ada yang 10 tahun. Ada yang memakan masa belasan tahun. Masih mengeluarkan darah. Saya teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Maksudnya jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang gugur di dalam peperangan memperkatakan dan agama Islam. Mereka gugur syahid ini sebagai orang yang mati. bahkan mereka ini hidup. Mereka diberi makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi jaminan rezeki oleh Allah di dalam kubur mereka. Al-imam syahid saya kutub. Menjelaskan bahawa orang yang mati syahid yang berada di dalam kubur mereka makan seperti mana orang hidup ini makan. Makanan yang dihidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada syurga. Menyebabkan anggota mereka masih mengalir dalam. Ini kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kalau kita membaca di dalam hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan yang begitu tinggi kepada orang yang mati syahid. Satu jaminan daripada Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa orang yang mati syahid. Termasuk dosa syirik. Allah sebut di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma yasha". Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik. Akan tetapi Allah mengampunkan sekalian dosa-dosa yang lain. Ini ketetapan daripada Allah. Tetapi di sana ada pengecualian. Ada pengecualian. Orang yang mati syahid, seperti yang disebut oleh ulama mufassirin, diampun oleh Allah SWT. Keseluruhan dosa, termasuk dosa yang syirik kepada Allah. Waktu dia hidup, dia pernah syirik kepada Allah. Dalam hidup dia, dia pernah mengatakan bahawa Quran ini tak boleh laksana hukumnya. Syirik. Dosa syirik macam ini dibincang oleh ulama. Kalau dia bersawabat, dia menyesal. Adakah Allah mengampunkan dosa syirik? Paling ramai ulama mengatakan Allah terampung juga. Yang lain daripada itu Allah ampun, tapi dosa syirik tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengatakan potong tangan bagi orang mencuri ketinggalan zaman syirik. Dia bertaubat Allah tak ampun. Ramai ulama mengatakan Allah tidak ampun dosa. Ada orang mengatakan Al-Quran tak sesuai dengan zaman moden. Undang-undang Islam tak boleh laksana dalam masyarakat majmuk. Mereka menyebutuhkan Allah. Mereka menyebutuhkan hukum Allah. Betul tak ada? Ulamak bincang. Dosa lain Allah boleh ampun. Tapi dosanya Allah ampun ke dah? Saya tidak nafi. Ada ulama mengatakan akan diampun oleh Allah kerana... فَإِنْ يَعُودُ فَقَدْ مَضَدْ sunnatul الْأَوَّلِينَ Bila seorang ini dia balik kepada Islam balik Maka cerita dia yang lepas Allah tutup fail Allah ampun kepada mereka Ada ulama' mengatakan begitu Ada ulama' yang mengatakan bahawa Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Tujukan kepada orang bukan Islam Dia belum memeluk Islam Dia syirik kepada Allah Dia tak masuk Islam bila dia masuk Islam fa yaudu faqat madat sunnatul awwalin. Bila dia masuk Islam, cerita dia yang lepas semuanya diampun oleh Allah macam Saidina Umar. Tapi kalau duduk dalam agama Islam menghina Islam, menghina hukum Allah, kemudian dia baru taubat, ramai ulama mengatakan taubat dia tidak diampun oleh Allah. Dosa ini tidak diampun oleh Allah. Tapi bila mati syahid, sepakat para ulama' mengatakan, Allah mengampunkan termasuk dosa syirik. Ini kelebihan. Hatta disebut oleh Imam Bukhari. Di dalam sahihnya, disebut oleh Imam Muslim. Di dalam sahihnya, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mengatakan orang yang mati syahid diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat kepada ahli neraka seramai empat puluh orang dia boleh panggil orang yang duduk dalam api neraka Allah minzali, seramai empat puluh orang diberi syafaat masuk syurga Allah mungkin dia akan jemput isteri dia suami dia adik beradik dia fokus darah dia, keluarga dia kawan-kawan dia kerana dia mati syait Allah bagi kelonggaran, Allah bagi kelebihan dia boleh bagi syafa'ah kepada orang yang masuk neraka seramai 40 orang sebab itu pejuang-pejuang Hamas yang memahami perjuangan Islam yang beriman dengan hadis yang seumpama ini. Beriman dengan jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbangga kalau anak mereka gugur syahid. Isteri berbangga kalau suami mereka gugur syahid. Suami berbangga kalau isteri mereka gugur syahid. Ini kelebihan perjuangan Islam. sebab itu kita dalam negara kita ini kita tak bincang lagi masalah syahid kalau bumi Palestin anak mereka gugur syahid mereka bergembira kalau kita duk pak kita orang boleh beli RM50 ringgit, 100 ringgit paruk nah kena RM300 tinggal perjuangan Islam nak ukur macam mana dengan Palestin di perlu kena rasuah Kelam kabu abis masyarakat Diculik oleh Allah Dan kita rasa ada Seribu satu hikmat Allah Bila dia nak bagi kemenangan yang besar Kepada perjuangan Islam Allah akan membersihkan Perjuangan Islam Kita rasa dua orang Yang melompat ini Orang yang tidak bersih Jiwa mereka tidak bersih. Perjuangan mereka tidak bersih. Mereka boleh lari. InsyaAllah ada jaminan kemenangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bermakna kita restu, kita reboh, kita menentang perkara ini. Tetapi saya hendak bagi tahu kepada Ahmo dan Barisan Nasional, apa yang mereka buat di bumi Palestin, mereka kena ingat. Mereka kena belajar. Seperti mana yang dibuat oleh Fatah kepada Hamas. Fatah pernah bermesyuarat dengan Amerika, pernah bermesyuarat dengan Israel bagaimana nak menangani Hamas. Dah saya nak sebut pada malam ini. Saya yang belajar di Timur Tengah ini lama 10 tahun. Satu ketika waktu saya buat master di Jordan, saya duduk dengan seorang kawan saya pejuang Hamas duduk satu rumah. Pejuang Hamas. Allah yarhamu. Dia seorang pelajar yang bijak. Dia pernah memegang. Dia panggil kasus zahab. Dia ada pingat daripada emas, daripada universiti. Yang diberi kepada mana-mana pelajar yang terbaik dalam universiti. Dia pernah memegang satu semester Pelajar yang paling baik di sebuah universiti. tapi oleh kerana Fatah berbincang dan mesyuarat macam mana nak bendung kebakitan Hamas sebelum daripada Hamas menang dalam pilihan raya nak menghancurkan Hamas Beliau ditangkap Apabila ditangkap diserahkan kepada Fatah, apabila diserah kepada Fatah, Fatah menyerahkan pejuang Hamas kepada Israel. Lalu beliau dibunuh di dalam penjara. Allah yang hamur ini yang berlaku kononnya Hamas akan hancur tetapi Allah yang maha berkuasa setelah mereka melakukan apa saja kepada Hamas Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kerajaan di bumi Gaza kepada Hamas Hamas menang dalam pilihan raya ini perjuangan Islam Perjuangan Islam tidak boleh dibendung oleh manusia Perjuangan Islam tidak boleh disekat oleh manusia Sebab itu saya nak bagi amaran Saya nak sebut kepada pemimpin Allah dan barisan nasional Jangan sekali-kali mereka letak dalam kepala Apabila mereka bertindak kepada pakatan rakyat Kepada PAS yang memperjuangkan Islam Kononnya PAS akan lemah Tidak sama sekali apa yang mereka buat di perok Saya nak gambarkan insya Allah akan berlaku kebangkitan yang lebih besar Dan sekarang ini kita mula lihat Masyarakat mula sedar Masyarakat akan menolak amnah dan barisan nasional Termasuk di perok sendiri Walaupun mereka lagakan di antara PAS dengan Sultan PAS dengan Istana Macamlah UMNO ni baik sangat ha? Kononnya UMNO ni baik sangat Saya rasa penduduk sini Orang yang duduk kemaman Tak pernah lupa lagi Peristiwa bagaimana UMNO Melantik Sultan lain di Keteris Kota Baru Kelantan Ini UMNO Orang yang buang imuniti Raja-raja Melayu Zaman Tuan Dr. Mahathir dulu Siapa yang buat? Amnur Siapa yang pertahankan institusi rajut? Faham Konohnya baik Di Tegangmu Tak sepas tahu lagi Pernah dia sebut Natal pun Konohnya baik sangat ha? Dalam TV kalau kita buka Allah Lemuk gigi daripada lidah ini pelanggan UMNO kita perjuangan Islam kita mempertahankan hak kita di Pelok kita dapat 28 kursi Amno pun 28 lompak 3 lompak 3 kursi sama banyak Patutnya yang tiga ni pilihan rakyat kecil. Kerana dia menang ini melalui mandat pakatan rakyat. Pengundi yang uni dia ni pengundi-pengundi pakatan rakyat. Kemudian bila dia letak jawatan. Dia tulis surat. Dia telah saing tangan-tangan dia sendiri. Tanpa paksaan. Tanpa apa-apa. Speaker Dewan Undangan Negeri yang menentukan kekosongan bukan SPA. Ha, tak bukan SPA, ni jadi terbalik. Kalau Kak ni kok. SPA ni dia jadi tu imam, dia tukar Kak ni Bukan tukar jawat ni tukar jawat ni kok ni pengantin. Saya terimalah ni kok ni pengantin kena jawab. Ni dah jadi terbalik. macam kita Firamli ni. aku nikahkan tu, tu imam ha? Jadi tu baru. Sebab itu kita merasakan bahawa apa yang berlaku di Perak sedikit pun tidak merugikan kita. Insya-Allah rakyat akan bangkit. Dan saya yakin dengan perkembangan yang ada di Perak Terutama sekali perkembangan yang berlaku di kalangan masyarakat non-muslim. Alhamdulillah telah menyebelahi kita. Dalam pilihan raya yang ke-13 akan datang ini, kita akan dapat menyaksikan. InsyaAllah, pera akan dikuasai oleh pakatan rakyat. InsyaAllah dalam Dewan Undangan Negeri sampai ke tahap 2 per 3 Dewan Undangan Negeri. Insyaallah kita bekerja kita berdoa kepada Allah kita minta dengan Allah kita rasa Allah akan teruskan kepada kita. Sebab itu kita nak nasihat kepada pemimpin amno kena ingat seperti mana Patri Fatah mengancam Hamas, Hamas tidak mati bahkan Hamas mencapai kemenangan di Gaza menurut kena belajar, walaupun mereka menekan pas teruk, mereka tekan dalam sebelum pilihan raya umum baru-baru ini, waktu Kelantan menang lebih satu kerusi, majoriti mereka tekan, mereka sebut macam-macam, pilihan raya yang ke-12, Alhamdulillah kita menguasai lima negeri mereka buat jahat, diterok insyaAllah kita akan menawan negara selepas daripada ini, dia kena belajar dengan bumi filosofi.